Але я гадаю, що і вони кінець-кінцем згодяться. Не всі з них нерозсудливі, жадібні, глупі мавпи. Більшість із них, напевно, побачить, що для них відмову від конкурсу самогубство. А ще, розумніші, поспішать піти на зустріч колектократії, щоб зайняти в ній кращі місця. Бо я думаю, товариші, що в конкурсі переможе трудова колектократія. Та й ви, коли пильно вдумаєтесь повинні визнати те саме. Не може бути інакше. Як ви повинні були бачити з мого викладу, колектократія задовольняє вимоги і прагнення величезних мас людства. Коли поставиться питання на вирішення цих мас на всесвітній референдум, то не може бути ніякісенького сумніву, що не менше 90% людства подасть свій голос за трудову колектократію, за знищення навіки промислової праці в будь-якому вигляді, за новий соціально-економічний лад без наймита, планета без наймита. Отаке буде гасло по всьому світі. Повторюю, розумніші капіталісти відчують це зразу, як тільки питання колектократії поставиться на обговорення народів. І тепер уже деякі з них стають на цей ґрунт і потроху передають своє підприємство у власність колективам робітників. А тоді навіть мавпи зрозуміють, що краще таким способом закінчити епоху капіталізму, яка вже отслужила своє, і прийти з усім людством у нову, розумнішу, багатшу і, може, справді, щасливішу добу, ніж загинути ганебним чином із здертою революцією шкурою. Дев'ятий раптом підвівся і весь почервонілий урочисто витяг руку до Сталіна. Йосифа Віссаріоновичу, ти, мабуть, ще не бачиш, яку величезну ролю ти можеш відіграти для всього людства. Я уявляю її собі, і від захоплення готовий молитись тобі. Рятуй нас! Твоє слово буде слухати весь світ, затимувавши віддих. Перед тобою впадуть на коліна сотні мільйонів трудящих, поневолених, окривджених, а так само загрожених майбутнім страхіттям війни. Наші противники запевняють – що нашою єдиною метою є захоплення влади у наших особистих чи групових інтересах панування над світом. Доведи їм пропозицією конкурсу, що ми задля інтересів людства можемо відмовитись і від влади, і від панування, що з тих могутніх володарів півсвіту, якими ми є, ми готові стати простими робітниками, простими сторожами добра людства, захисниками миру, справедливості на землі». Нам противники закидають, що ми реакціонери, що ми гнітимо наші народи в політичній неволі, що ми тримаємо в рабській праці мільйони людей, що ми розвиваємо в людстві інстинкти злоби, брехні, ненависті, жорстокості. Запропонуй людству колектократію, і ти нею вб'єш всі ці закиди, ти виявиш нею перед усіма народами, які наші прагнення, які ми ж ми хочемо встановити на землі. «Зроби це, Йосифові Сиріоновичу, і коли ти це зробиш, ім'я твоє буде передаватись з покоління в покоління, як спасителя світу. Та більше, ті, які тепер тебе бояться, жахаються, ненавидять, проклинають, і ті стануть на коліна перед тобою, і забувши всі старі кривди та болі, будуть благословляти ім'я твоє. «Зроби це, Сталіне». Ні один голос на планеті не буде такий авторитетний і могутній, як твій, коли ти звернешся з такою пропозицією миру. Нікому так не повірить сотні мільйонів преречених на страждання і загибель, як тобі, коли ти звернешся до них з таким словом своїм, коли ти запропонуєш убити вічного ворога людства війну, а таким благодійним для них засобом. Це твій обов'язок перед людством, Сталіне. Дев'ятий на кілька секунд замовк. І зараз же трохи іншим тоном продовжував. Про ідею колектократії раніше чи пізніше стане широко відомо в світі. Її можуть висунути перед народами західні політики, противники наші. І уяви собі, яка гіркість, яке пригнічення, який очей, який прокльон повинен постати у душах отих, От яких ти ворст трудящих зрадиш, коли відкинеш ідею межного змагання і надто колектократії. Коли ти цим віддаси їх на пожерття молохові війни, коли цим відмовлянням покажеш, що нам, комуністам, дійсно дорогі не інтереси поневолених і загрожених, а інтереси нашого панування, нашого імперіалізму, нашого розкошування, яке нам закидають. Цією відмовою ти затягнеш холодну війну і спричинишся до війни кривавої, нечувано жорстокої, самогубної для всього людства» і коли після неї залишиться у рештках його пам'ять про наше покоління та ім'я Твоє, Йосифа Вісеріоновичу.